Gjëllu dha dhe falëndërimi të akunë Allahu të barëke vëtëjala, vetëm Allahu t'i bindemi dhe vetëm ati falje dhe ndihmi kërkojmë. Salavatët, salamat për shëndajtjet më të begat ta, mbi pengamberin tonë Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratët e ti të pasrëta vë të gjithë muslimanët e së të ndjekin rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote. Të nderuar të pranishëm, do të ndalim disa minuta para hutbes së jumës, që të vazhdojmë me leximin dhe shpjegimin e fjalëve të Allahut subhanahu wa taala, në mënyrë që ta shtojmë furnizimin ton, ta shtojmë përgatitjen dhe valixhen ton për takimin me Allahun te barekuhu te ala. Prandaj, para ndonjë para hyrje, do të vazhdojmë me ajetet e surrës Al-Mutaffifin, në të cilën sura Allahu te barekuhu te ala i drejtohet njerëzve fillimisht me regullimin e peshorës mos të peshojnë me shumë standarde por të peshojnë me standardin e drejtsis dhe kjo mos mirë të shihët në kriimin e standardit të tjetrit ashtu si që ke kriju për veti pro ata që ka ja do vetës dua ja edhe tjetrit nëse të përzihën kandarët atëherë kjo është kandarët me të cilin ti e matë Që ata qka e do përvejti, dua ja edhe, edhe të tjerëve Ata qka dojnë ty me të thonë njërzit, dua ja edhe ti të tjerëve Andë kjo është kandari të sinë Allahu të barek e vëtjala e ka pru në Kur'an Vë asaj e përmendi Allahu të barek e vëtjala Se njëriju gjatë peshorës, gjatë peshimit Nuk duhet të haronë Allahu të barek e vëtjala Do të del një dit për didve Ti at logari përpara Zotit vet Subhanahu wa Taala. Pasai Allahu جل gjele جلاله përmendi fillimisht grupon e njerëzve të të lig, të poshtër, kriminalë e kësherat. Prandaj nga kjo neve kuptojmë se ekziston diçka e keqe dhe e mirë. Ekziston pun mirë dhe ekziston pun keq. Ekziston besimtar dhe ekziston pa besimtar. Dhe vëshi i besimtarit duhet të mësohet me Me kësi terme, duhet mësot me termin kriminell, duhet mësot me termin keqborës. Jo për të nejtë në pritë për të gjiku njërzit, por se duhet të njehë rrugën e kriminellve dhe të njehë rrugën e njërzve të mirë, që të merë rrugën e njërzve të mirë. Pasaj Allah u te bare kjove tjala e përmendi se njërzit të këqi dhe pabesimtarët e mohojnë ditën e gjikimit, e mohojnë ditën e gjikimit, Logaris Pasaj Allahu te bareke vëtjale Përmendi se Ata që ka mohojn Dite në gjikimit Nuk të të shofin Zotin tonë te bareke vëtjale Pra kriminellet Ata sët nuk e besojnë Zotin Janë të privuar Janë të ndaluar Kanë perde Që ton të shojin Zotin tonë te bareke vëtjale Ashtu si që kanë qenë në këtë Në këtë dunja Pasaj përmendi Allahu gjelë gjelalu Pas Privimit të, të tërë nga shikimi Allahu te bareke vëtjale Hyri në Në gjenem Edhe nga kjo paraprirje në Kur'an Djetarët që ka than Mos me pa Zotin o marran Sesa me hin gjenem Andaj Allah u gjelluarë në këtë sura Kuri përmendi kriminele dhe pabesimtarët Qfar tha Ata do të privohën nga shikimi Zotit të të tëre Pastaj do të hin gjenem Ata do të privohën Nga shikimi Allah u të bare kje vëtëra të Pastaj do të hin gjenem Që baza e dënimit Baza e ndëshkimit është mësme pa Zotëi, baza e të keqës që mundët me e kap një njëri, është mësme pa Allah unë të bareke, vëtë e ala. Ndërsa gjenemi, gjenemi është më i lejtë krahës, kësajna. A nuk e i lejtë më të dvetë, është shumë i randë, mirë po. Gjenemi, për kuptimeve të gjenemi të është edhe imbuluar, imbuluar nga shikimi Allahut, subhanahu, vëtë e ala. Pasi për fundën Allah u gjele gjelelu me kriminellet, ta një piesa tjetër e mbetur, flet për, për të mirët. Dhe fundi i surës, tregon një loj për plasje dhe konflikti që ka ndodhë në këtë dunja mes të mirëve dhe të këqive. Dhe kjo është natyra nësën e ka kryu Allah u të barekje vë të ala. Pra Allah u gjelevan në Kur'an i përshkruun të mirët, të këqit, edhe cili ka qenë raporti mes të mirëve dhe të këqive. A mund mu I miri me bo kompromis me të keqin A ka mundësi mu pajtu i miri me të keqin Në këtë dunja Ne e vëtë të shofëme në Në Kur'ansë s'ka mundësi Nga se tabiat i refuzon Tabiat i refuzon Thotë Allahu te bare ke vëtjale në bëshdim Ta jetë, vëtjete të të të mëdjet Kella in në kitabel e barari lëfi illijin Thotë Allahu gjelluala Kursësi vërtet libri i njërzve të mirë është në illijin Illijin, është preja illijin Do më dhënë di shka e lartë Pro libri i cili Mban emrat të evidentuar Të njërzve të mirë është në një vend të lartë Thëtë Allahu të barë e kjo e të ala Wa ma edhërake ma illijun Qka e ditë ti Qka është illijun Pro Allahu gjellu ala Me shprejën qka e ditë ti Ez më dhënë Me selën Kur ti ja prezenton një fjalë dikujna, edhe thu ti se di ajo qëka është, e ki për qëllim me e zmadhuër. Thetë Allahu te bare kjo vëtjala, ki te bu mërkom liber i prer në evidentim. Pra, aty s'ka pas mundësi me i një i keqë, si kur që te të, të këqit, s'ka mundësi me i një i mirë. Kjo është drecësia e Allahu te bare kjo vëtjala. S'ka mundësi libri, në librin dhe regjistrin e njërzëve të mirë, gabimishtë spontanisht i pa i pandeshëm me hidh i kush atë ajo është gjithë evidentuar me ilmin e Allahut te bareke ve teala yeshheduhul muqarrabun sa Allahu te bareke ve teala ket libr e dëshmojn ata që janë afër Allahut te bareke ve teala kush janë afër Allahut kanë thënë komentatorët me laçut me laçut e dëshmojn librin e njerëzve të këçi Pra, djetarët, kërë e ka mërmej në komentin e raportit Melek e, besimtar Ka arë se Meleku dëshiron që njëriju sa ma shpejt të futët në gjenetin allahu te bare ke vëtjala A dhe ka nësurë në surën gafir se Melekt bajnë dua për njerin Bajnë dua për gjunacharin O Allah, lërgoj e pi gjunaj O Allah, lërgoj e pi tkeqës O Zotë, mundësoja mu pendue E kështu me ratë Qandehet Allahu te bareke ve te ala innal abrara la fi naim njerzit e mirë do të jenë në qanatsi dhe kemi përmendur se në kur vjen Kur'ani qanacia është për çolem xheneti Allahu te bareke ve te ala dhe kjo neve në mëson? Kujti kujtote, kiameti, gjenemi, në kur neve shkallamson huqi gjitohet e vargu i lirëratave dita qiametit xheneti e xhenayme kemi përmendur se kur të vjen Kur'an qanacia besimtarët janë në qanaci dietar kanë dhënë naim o xheneti Kë argumenton se kjo dunya nuk ka ndaj. Nuk ka jennat kjo dunya. Kjo dunya është bëu për sakrificë, për seriozitet, për aktivitet, për veprimtari, për lëvizje, për për me, me dëshmuar veten, jo për t'u gnoç. Pra kjo dunya nuk o vendi ku ti gnoçesh, po o vendi ku ti punon, ku ti lëviz, ku ti çarkullon andaj tha Ali radiyallahu anhu Punoni në ditët e punës Nga se vjen një dit Shpërblimët Dhe ndëshkimët dalim Pa e s'ki mundësi Me intervenu me punë Pra në ditë këja mejtët s'ki mundësi me donë Pret që këtë punë të përmisoj Ja s'ka mundësi Kjo është dita ku t'i e t'u frimue Njërzit e mirë janë në knatësi Pra në gjenetin Allahu t'e bare kjo e t'ala Alel era i ki jëndhurun Ta një, Kur'ani në këtë sure, i përshkru në gjenetlit në disa prej skenave të cilat ata jetojnë aty. Dhe djetarët kër e kanë studiu këtë Kur'ani, se si Allahu i ka përshkru në gjenetlit Gjenet dhe gjenemlit, kanë anë në konkludim se Allahu ka pru pak skena nga dy palët që njeri sa me mërë i bretë. Pra kër i ka përmen gjenemlit, i ka përmen disa skenat e janë kështu të bëzapë, kështu të bëzapë, Dhe është mjaftuhe Dhe gjenet lit Njeti ka përshkujt në disa skena Kështu janë tuk nach Në këtë pozit janë tuk nach Nuk i ka përshkujt detalët Dhe kjo qka argumenton Se njeri ju Se njeri ju Me disa skena e njeri vretin Tjetra Tjetra shkone ojmë tukal zukrejt Ekshtu me rap Thetë Allah u te bare ke vëtjala Alel e ra i ki janë dhurun Janë të ullur Në për karrike të mëlloja janë dhuron dhe shikoi një teatrin. Pra njëra prej skenave që e ka përmendur Allahu tevarekeu teala këtu te xhenetlive, e cila është Uljan eraik. E rik është njësi i fjalës eraik. Ktu ka shumëz është karrike apo një lloj koltuki i madh. I cili kan thon dietarët është i mbushur me me butësitë të mëdha dhe i përcosur në në zbukorim. Po pra kjo është erike, se ne ka përmend Allahu te baraque ve jo taala. Pra ata janë të ulur në karrike të veçanta, në koltuçe të veçanta duke shikuar një tiatrin. Pra atmosfera e banorëve të xhennetit është një atmosfere komoditetit dhe luksit, të cilën ka thonbe pejgamberi alay salatu selam, wa ma khatara li qalbi bashar smunët trunit njerit mi skuqën mend, ç'i duket ajo. Ja. Pas më afrume me, afru me, me fjalë. Thet Allahu xhel Gjell xelaluhu ta arifu fi wujuhim nadratan naim. Fillimisht e përshkruajti karrikën ku janë ulta ata, dhe kjo është shumë e veçantë. Pastaj that Allahu xhel wala do ta shihesh në fytyrat e tyre shkëlqimin e kënaqësisë. O Zoti i Onjë i Allaht, thotë Ti veç mi po ato Ftyrat me jau po Qish këllqen, piknatësis Janë të shiju ti e njef Do ti nje Këta njerë se janë tukna Që në qëfar aspekti Nga se reflekton ftyra e tëra Sikur që e kemi përmen Se Allah u gjelluar e ka përmen Në Kur'an Se ftyrat e kriminelve dalo, Dalojnë për i ftyrave Të, të bëmirzve Dhe ky element Kjo element, kjo fakt, merët sot për objekt më studiu Pra, për që imbul, sot Ata të se dëtë mirën me njojën e kriminelve Dhe banditëve kështu me rat Nërmala, ta pas ta i shtinë ati ata dhe që ka nuk janë të til Mirë pa ta i njojën I njojën për, për ftyra I njojën për ftyra Ndaj për nga më berit sëllem I ka thënë Allahu të bare kjove të ara Kimi njojën të hipokrit më ftyra Kjo nuk do me dhanë se si cëli ka mundësi me pak ta O kjo argumenton për një dhije të lartë Të një njëriju të cili i njef gjërat Thëtë Allahu te bare kjo vëtjala Jus kaune min rahikim më khtum E përmendi koltukun E përmendi ftyrën që i bje fiziku i ti Tani e përmendi Allahu gjërat lojnë e pijes Do të uje pëtë atyre Pije e cila që u të qëtu në Kur'an Rahikën mahtum Rahikën mahtum Rahikën njën arabo në këtar Në këtar i cili Prej të cili del mjalti Por arabët Parase me ardh islami Gjdo sen që ka e ka ndasht Ja ka nu emrin e mirë Gjdo sen që ka e ka ndasht Ja ka nu emrin e mirë Prej gjërave që i ka ndasht Shumë o kor rakija Po ta kuptu këtë ajet. Allahu xhela xot, ata do të pinë nga një lloj nektari i mbuluar mirë. Dietar kanë dhënë ky nektar këtu, nuk është nektari i mjaltit, po ky nektar ë rakia vera. Pse u është thut nektar? Sepse arabët çdo sa an çka e kanë dashur, e kanë emërtuar me emra të mirë. Po rakia si kanë thënë nektar. Pra, arabi para se më hyn në Islam, Kër i ka thonë shërtorit vetë Bjemë më do raki, i ka thonë bjemë më do nektar Sy kur mi thonë bjemë më do mjalt Bjemë më do, mushë më një, gotë mjalt Për shfarë për me e rrit Për me e rrit dozën dhe sasin e knacis me raki Dhe jora së ishtë sot i thonë rakijës ver Ver Dhe kanë huazun nga termët e stinës Për ta, për ta uh, bo më të knacme dhe më të kanqme pijën e asoj e cila është endaluar në fejnë Allahu të barë kjo e kjovë të ala. Pra thëtë Allahu gjela ju s'kaune më rrahik, atyre të të gjë epët raki, mirë për koharë në surën e l'uakia, la ju s'addaune. Atyre, atyre nuk ju dhem krya për piktë, kësaj piktë, rakije. Që argumenton se kjo rakije, kësaj të njaja, shkakton dhimja në kokë. Bëndesh, sot kanë nëzbulu mjekët se shkakton edhe kancer, kancer nga doze e madhe, E pijes, po qëfar do qofshin arsijet A shkakton, a nuk shkakton Allah u gjeloja ka ndalue E ka bo haram dhe neve nuk në ne interesojn I lejtet të cilat njerëzit janë të lidhëta për, për to Në këta jetët Allah u gjeloja Ju je pët me pi Ka ndonë djetarët A ta nuk Pra banor të gjenetit Nuk qohen me mor Si kur ti qohesht të shpia jote Me e mor gotën Jo, atërë ju vjen të të tavolina Ati i mbetet veç me e morë Prej tavullines Kjo është ajo ma, ma, ma e larkë ta Qa e ban një banor i gjennetit Paset të të lau të bare kjo e të ara Më këtum Më këtum Që ka do më than Ka nërë dy komente nga djetarët Më këtum kanë thanë dy komente E para Verë, raki Me Me fund Të amël Kjo është koment i pa. Por zakonisht kur jet pesa edhe ushqimit edhe pijeve në fund nuk është e njëjtë ti cilëti sigur sigur në fillim. Pa çdo pije, çdo ushqim nuk ka në fund çka jet, cilëti i njëjtë sigur si kur në fillim. Pra në fillim kur përdorët kur çelet në diçka është më freskë, më nat eksotërat. E Allahu xallahu alah thot fundi si fillimi janë njësoj. Pra sikur kur e qenë në fillim, sikur atje në fund të, të gotës dhe shishës është e njëta Kjo përshfar përshkak se në gjenet s'kodi qka e cila prishet Gjdo ushim, gjdo pije, meret në kualitetin më të lartë dhe s'kodi qka që ka mundësime të bodam A në kjo komenti i pari djetarve, më khtumë pra fundi i ti Dhe kjo shifët në gjdo sen, pre mbetjive të ushimit dhe cilat në gjitën për Por en, dhe ato pjesë nuk shvidzohen, po në largohen, nga se ka mundësime me u dëmtuhe, e Allah u gjithë dhët, enët dhe ushimët dhe pjesë që ka i përdorin gjenetlit, nuk prishën ato, derin fund përdorat, i, i pa dëmtuar, paset Allah u të bare kjo e tëra, khitë muhu miskë, fundin e ka miskë, rra fundi, Zakonisht njerëzit ka funi e pritin tash se nuk është i njët Thotë Allah u gjithë tani më fun I vjen era misk Kanë dhënë djetarët Qish do këtë kjo? Betëm Allah u te bare kjo vëtjala E din Kjo është komenti partë Komenti dytë Kanë dhënë djetarët Rahikum makhtum Khitamuhum misk është, Ajo Kapaku ku qelet gota Oshë i mbëllët mirë Edhe kur qelet i vjen e ramisk Pro komenti i dit I fjallës Allah u te bare kjo vetala Mirrahitin më këtum është kur e merë gotën Banori gjennetin me qel I vjen era E ramisk Disa kanë dhamë më këtum i, I paketuar mirë I mbyllur mirë I zbukurum mirë Që edhe kur të amore gotën Me qenë në nivelin e knatsi së syrit të ti Kjo është tajet që e kam përmendjetarët Në këta jetë Thëtë Allahu të barë e kjo e të ala, u e fi dhe like, fel jetë në fesil mu të në fisun. Thëtë Allahu gjillu ala, mi arrit që të shkala, letë garojnë ato që ka dojnë me garue. Pra kush do me garu, letë garojnë me mri që to. Nëse javlen në diqka me garu, nëse javlen në diqka mushty, nëse javlen në diqka me i, me i vendos forcat tona në sfidë, Letë jetë arritja e gjenetit Allahu të bareke vë të jala Andajtë të Allahu gjillole vë fidelike Në qëto mesele Letë garojnë garusit E qa garojnë sot njërzit Qa garojnë sot njërzit Sot garojnë për diqka gjëratë të turpshme E bani filani dhut me bada une E vesh i filani dhut me vesh edhe une Ekshtu me ra prej gjerove të cilat Nuk në kanë zhiti zotë i unë të barë kjo e kjovë të jala Me garu në to Qa në ka thira Allah u gjela me garu Në pun të mira Në pun të mira Me arrit shkaz të gjenetit Allah u të barë kjo e kjovë të jala Kjo nuk, nuk e kap Dhe kjo nuk futët në zemën ati cili Fildimish ka problem me besu gjenetin Për a i cilin nuk ka binje në gjennetin Allohu të pare kjo të të tëra Qish ka mundësi me kuptu gara Gara me fitue Nga se materializmi dhe bota e shqisa Ve neve në ka borë për para Na gati, gati Besojnë vetëm në ta shka e prekmi Por Allohu gjelët thadu e fi dhe Like në, Me hin qëto Me mri qëto Me hin gjennetin e Zotit të pare kjo të tëra Qëtu të me garue Andaj fushën e garimit Fushën kërti i matë forët atë tua Mos e arjohë me një venë kusë duhet Qka se e ke ndërtu një shpimat madhe se dikush Qka se ke mëni se ma shumë dunjohë se dikush qëtër Qka dhe qka për e gjërave që shumë dhe të set ka mundësi Njeri ju mi bo ke dunjohë Gara e vetme Kuj avlen mi than Tlumët dhe egzovsh Dhe ke bo mirë që ke ushtru Forët atë tua në këta është në vërtetimin e vlerave Morali dhe imanit Njani vërteton iman Vler Njërzilok Dashurin dhe i Zotit Dashurin dhe i Koranit Dashurin dhe i Pengamberit zellem, Dashurin dhe i Fukarave Dashurin dhe i Bamirsis Dashurin për me sakrifiku vetën Për vepratimira këti i dhuat Vajzdo rin të rinfun Tëtë Allah u gjërë Felje të nefis Dhe të nefus Qa do më than Të nefus do më than Nefes Pra si dushë më të nalë frima për diçka qëtu Si dushë më hargju Dersa të të hargjohet frima Nëzito në fitimin e gjennetit Allah-u Tebarek e Vëtëala Pasetet Allah-u Tebarek e Vëtëala Wa mizajuhu mintesnim Ndërsa përzirja e kësaj pijeje është mintesnim Djetartë kanë diskutu në Kur'anë se pije të xhenetlitëve, a dallojnë apo janë kit një lloj? Në kët ayat detar kanë dhënë disa prej konkludimeve se pije të xhenetlitëve dallojnë. Dallojnë, çfar çfarë kuptimi? Në bazë të veprave i morrin edhe pije. Dhe kjo është për drejtësisë Allahu te barekehu te ala. Me rahmetin Allahut kanë hin xhenet xhenetlit. Por drejtësia e Zotit është ajo e cila i drejton se njeriu i cili ka bëu punë të mira më shumë, smundem u kanë xhenat njëjtë. Kam punu ma shumë, njani ka punu ma shumë Ka po vebra ma shumë Së mundu mu barazun gjennet Ajo qka i ka shti aty është imani I përbashkët Por mrejna ndonë me, me kategorit Thetë Allahu Gjelluala Uem ize gjuhu mintesnim Dhe Përzirja E kësaj pijeje do tjetë mintesnim Ka thonë djetarët Ata qka kanë pak ma pak pozit Se sa disa tjerë që janë manajt Pije ti kanë të përzime Pijet i kanë të përzime Ajne i e shërabu bi helmu karrabun Ndërsa ata të zëtë kanë pozitë atë larta E pinë qfarë E pinë të pastër Pra përshemull Oshë një loj pijet Qësime ka caktua allahu të barë kjo dhe tjala Me varsi prej pozitës E merë sama të paçtë Nuk do me thonë sa ajo kur përzijet përzijet Me diçka e cila do me tonë Por nuk është nivellet më të lartë Ajo gjdo sen edhe ma e ullëta në gjënet O shte lartë Ma e ullëta në gjënet o shte lartë Mirë po krahas dikuj tjetër O shma ma nivel i ullët A dhe dhe të allahu te bare kjo vëtjala Ajinën je shërabu biha El mu karrabun E gziston një lom Nga i cili miret Pije e pastër Ama kjo është për ata që ka janë Shumë afër Allahu të barë kevë të ala Andaj Allahu Gjelalu i ka dalun njërtit edhe në gjennet Në pje si kur që i ka dalun këtë dunja A janë besimtarët në këtë dunja njësoj? A ka mundë si një një pineve Me para mendu pozitën e vetë Si pozitëa e Muhammed i Zezellem gjennet? Po e supozojmë Në nuk e dina Po e supozojmë se hinë gjennet Allah në mundësof me hije Po në nuk e dina Nëse supozojmë se hinë A ka munsi pozita jo nuk kanë me Abu Bekrer Siddiqun, me Umar ibn Khattab, me Osman ibn Affanin, me Aliun Radiyallahu anhu, me Bilalin. Çka që bo, na bona nuk kanë barabër me Bilalin. Çka që bo, na bona nuk kanë paraqë barabër me Abubekrin. Çka që bo, na bona nuk kanë barabër me Osmanin dhe Aliun. Çka që bo, na bona? Veç muabet çka që mi bo imanin? Ata kanë vërtetu. Ata i kanë vërtetu e kanë shku pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në fund. Ata kanë sakrifikuar me jetën e tyre, të dorësa na No, bark me na burzit i kushtojna. Kta e din mamin, shka janë të fortë. E ata me më të fortit kanë pas punë. Ata atash mi dalë karshe e buxhelit, e bulhebit, u me ibno Halef, janë raf dhe janë mundu dhe raskapit në diçka që ti ëndër me pa po trazosh mbi pi, pigumit. E ata e kanë pas në shgondër, në jetën real. Andaj Allahu xhela ka, kanë kanë dallu edhe në pijet e xhenetit pse Sepse nuk janë pozitët e njëta Nuk janë pozitët e njëta Pas e dhe dhe Allahu te bare kjo e te ala Inë në ledhine E gjëramu Kenu Minë në ledhine E menu I abhakun Tani përfundoj Pite pia përfundon Përshkrimi banorë dhe gjennetit Andoj Allahu gjëlej përshkujti Peshorën E përshkujti Kriminelin E përshkujti Bamirësin dhe besimtarin I përshkujti të dyve Gjendit dhe skenat e tyre Tani, tani zbret në raportet kriminell Besimtar, pa besimtar, besimtar në këtë dynja Kjo shumë e nëndësi Ajo që ka kaloj kodbojnë me gjenetin dhe gjenemi Ajo është të cilë na e besojmë Dhe nuk jemi të përjetu tani ata Tani këto ajete që ka vinderin funcuros Kanë bojnë me këto këtë dynja Thëtë Allah u te bare kjo vëtjala Inë në ledhine e gjëramu Ata të cilët kanë në bëhë krim Ata të cilët kanë në bëhë krim Kanë thonë komentatorët Abdullah ibn Abasi Mujahidi Ivnu Kethiri Ivnu Gjerirët Pabari Kretë komentatorët e muslimarve kanë thonë Kër të përmenet në Kur'an Ata të cilët kanë në bëhë krim Kusha për qëllim Fjala krim kër të përmenet në Kur'an Kusha për qëllim Kanë thonë si Abdullah ibn Abasi Humul kafirin janë qafirat Ata shkas kanë besun kur anë quen kriminel Se kanë mohu e begatin në matë të madhe të zotit Njani me të hitin shpidhe me të platshkithe me të ba Me të ba të kaos E me të amur madhe dhe pasurin Qka e quen ti? Kriminel A që kriminel Mirë, njani kërë në këtë dunja, dunjan Ndunjan që e ka kryu zotit E ka kryu edhe atë njeri zotit La e të qëfarë zotive, se mi të rëson kjo pun mua. Qka qëtë ki? Në të parin, meni za e qujna kriminel. Këtë ditë dhëna, ku e ditë, në ashtë tajë mëndimi vetë, ku e di qka? Ku ka mëndim kërsi zotit? Ku ka mëndim kërsi Allahu Gjeli Gjelalu? Ku ka, ajë si dojnë e të besojë, si dojnë e të besojë. Po, ajë si dojnë e të besojë, po, si dojnë e të besojë, si besoj, në kuptimin e zxene së ti, ama jo në kuptimin e përgjë Kër njeri thot s'kam përgjëci, kjo nuk do më fanë se e zbraz prej, prej përgjëcijës. Shka dhëtë Allah u gjellu ala? Ata të cilët kam bëhë krim, kënu minë ledhine e menu jëbë hakun. Ata kur kanë qenë këtë dunja, kanë qesh me besimtarët. Wa i dha mërru, bihim jetë ga me zonë. Dhe kur kanë kalu pranë besimtarëve, Kan bën me shenja tallse. Yeter gam me zon, ghamz, kan vande etar, bot me sy, ghamz, bot me vetla, ghamz, bot me djuh, ghamz, bot me dor, këto janë yeter gam me zon. Kur kanë kalu par besimtarë kan bë. Eh, çe këto. Çe këto. Çe ato, çe këto. Po ata në mesveti kan bë me çish bo bojn plot. Çish bojn plot. Çe ka për çaj ky? Çe shkoi ky? Allah u zhelloala i ka rëndit këta njërës të kriminellët Dikushtot, e po, kjo mu, kjo mu abeti jonë këta na e kena veç këtu në në mezveti Kujdes se të e përkesh di kanë Radhite shka kriminellëti nuk edhi Zbrit hidrimi Allah tjeti, të mbi tjeti nuk edhi Edhe nuk edhi pasaj që ka ndodhe Ka erë, ka të tërheqë Allah u përreqetin tje Andajtë na du të shofëmi se besimtari në Kur'an Kur nuk është urdhnu me kesh, edhe ma atë që ka s'ka të besue Nëse i shkon dikush për mu kesh, i shkon da që ka s'ka besue Qish be e mohonën Zotin tanë të bare këvët e ala? A i shkon në objek të mu kesh? Qish e mohonën Zotin tanë, cka të ka kryu, të ka furnizu, ta jep jetën, ta mërdekjen, ta jep vdekjen A i shkon në objek të mu kesh? Po, objek të mu kesh i shkon Allo ga dhe mësë e keshni Mësë e keshni Pse mësë me kesh? G Kjo punë serioze, kjo nuk opër mu kesh A para me ndo kur a i kesh me besimtarit Thetë Allah u gjellohala A tata cilat kanë bo krim Kur ishin në këtë dunja qeshnin me besimtarit Sikur që qe qeshin plot, plot e për plot njërës me besimtarit A dhe tja paske njësë mishkun gjamia Mirkeve A i thonjë njëri që shto, mirkeve ti, qka ndodhi tje? Si kur kimi a ja pas njësë, me shku e dikun shka Oshtë objek krimi dhe, dhe degradimi E jo me shku më falë për Zotin Tebare Kjevët e Ala Ja njësë njeri ju me Me i kry disa farës Si ja ka bo Allahu gjelëlu A të i thonjë A dhe ti ta pas kanë lëtrunina E kështu më ra E thëtë Allahu Tebare Kjevët e Ala A ta të cilët kanë bo krim Kanë kesh me besimtartë Ruaj ju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 Ja ja ja kshire edhe tatsmen, edhe tlevizmen, edhe kështu me radh. A ka mundësi i mu kan më i mirë se ti? Ka mundsi i mu kan më i mirë se ti. Fundi ti nuk je tjuë, çu jota, por fundoi Allahu këta jetë, nuk janë gjua të kujdestar, ti se si çu kujdesto, stkapru Allahu, hajde ti tash. Olo, olo ti tash në porcelën njerëzve, hajde kish ç'ka bó, ç'boni kë? Ki? Hajde kish ç'ka bó, kshire be kë. Ki, ki ka met me me babare. Ki ka met Me ba biznis, kë ka metë, mu veç kështu kë ka ka Kështu ka nërë komendit dhe djetarën këta jetë Ja kanë diskutu e Muhammedi së sellem Gjdo sen Por që ka e mu ka ka përcije pengamberi së sellem Dhe i kanë thonë Ky pengamber Ky edhe baba e nane i kanë dekë Je ty mu, së mu dhe mu kanë pengamber kë Ka ka përcij Bilali Radiallahu anhu e erda Ka thonë ky Ky shka në qitë këneve U shqim Shka e silë shme qishdojnë a kishërptora Ki ka më konë gjeneta dhe e ka njës me kesh Sigur që plot Plot bin kësi nivele Qëkia? Qëkia po njëri mira E po tash qëki Që qëki që, që Allahu, Allahu i ka do kismetet Allahu i ka do kismetet e rizkut I ka do kismetet e imanit E kështu me rad Andaj e qeshmja dhe e për qeshmja Dhe talja dhe për buzja Oshte shumtuar kreta nivelet E vetëmja e qeshme dhe talme, që besimtar do të abajnë o në gjennet, ku atje mos ka obligim, atje nuk i mojë obligum ti me, me ju përmajnë ndë një lojë të fartit e kështu mera. Andaj, e mi jemi të ndaluar në mënyrë të rep, me qeshë dhe me pabesimtari. Me qeshë dhe me pabesimtari. Andaj, djetarë kanë diskutue, Alejohët njëriju me qesh Me pabesimtari cili kotë meta fizike Për nga meri se sellem Në kam suhe në hadith Kur ta shifë dhe dikan me të meta I gjimtum I mungon diqka Qa do të me than? Qa do të me than? Njërës i pl aplasin -ja qeshme Për nga meri se sellem ka than Me than Elhamdulillahi ledhi afana Mimma ptelahum Dush me than O oh, Zotë faliminderit Faliminderit ty Dhe hamdi takon vetë ty, që nuk um kis provu mu, çik kis provu ata. Dhe jetar kanë dhënë kur ta shihsh budallën, çmendurin, komplet, që që është çmendin, mbardoft. Dujme dhon alhamdulillah illazi afana mim mabtalauhum. Alhamdulillah, O Zot, ju sena si jeta. Që çka çka e pengon Zotin me të pas boshi aj? Kudretin e ka, aj të ka privilegjuar, të ka dhënë mend. A do nuk do të më çesh me kërkan? Nuk duhet të më përqesh me kërkan, nuk duhet më tall me kërkan. As me çmut, as me çmend, e as me kërkan. Po është një mjerim tjetër. Që na i shoh në njerëz me mend, tu qesh me disa cert, të cilat janë gjithashtu nuk janë pichmendëve. Pra, na nuk e xejna budallën tu qesh me budallën. Nuk nuk i shoh në kështu. Po i shoh në njerëz të cilët thojnë kena men. Qeshin me disa të tjerë Andaj Allah u gjela e ndalojnë surën hujurat A këtu e pruni krim In në ledhine e gjra mu kjanu Min në ledhine e men u javhakun Ata të cilët kanë bo krim Kanë qesh me besim të arët Kujdes kuj... Bane regull Mos kesh me kërkan Mos e për qesh kërkan Mos u talë me kërkan Sepse është e ndaluar në Kur'anin Allah u te bareke وتعالى تض الله جل وعلا واذا مروا بهم يتغامزون dhe kur kanë kalu pran tyre, pra përseim kur ka kaluën në besimtar, këto kanë bënë me isharete. Çiçi bën me isharete, kanë bënë me fytyra. Kan bënë me, me sy. Kan bënë me dorë. Kështu. Sikur që çdo gest e ka hukmin e vet. Çdo gest. Dhe ata kanë përmendën Kur lexohet Kur'ani dhe kur lexohet hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më japom me dor këtu. Hajt më. Dal pife. Drejt dal pife Allahu te bareke ve teala. Çish ka mundsi njëri fjalë sallallahu i thon, hac më. Çish ka mundsi? Mja boti prindit tan, hac më pikto. Çka çka thon njerzit? A je mirë më? Mja boti dikujt, a ja ban diku shefit vet, hac më pikto. Çupi këtu. A ka mundsi ose diku shemar në urë fimanardhi do tacat. Nërsa na kërë le zotë Kur'ani dhe kërë le zotë Haditi për nësëram A që ka bojna? Këto gjesët i ka përminë Allahu në Kur'an Sëjtë, dërtë, lëvizet e trupit dhe shtëmerat Thëtë Allahu të barekje jo, vë të jala Wa idhën këlebu ila ehlihim, in këlebu fekihin Thëtë Allahu gjellivala Dhe kërë kanë shkute familit e tëre, në shtëpit e tëre, kanë shkute gëzushëm Shiko, shiko që fatë për shkrimi Kër anor i detaleve Kër o këthi kriminelli të shpia Leje që e ka qesh një besimtar Leje që i ka bo me gjestet tal Se kundër ti Kër ka shku të familja vetë Ja ka niksë nga ti t'u kalzu E pasht që a gjithë nja E pasht që a i kipabet Ja ki ni Ja, ja fillon mi kalzu dhe familjes vetë A ki niti për to E kështu me rad Allah u gjelluar e i për shumë kitë të detale Për me i tregu që ka Alimul ghajbi wa shahada Ai cili edhi detalin qka nuk shifët dhe shifët Nuk i hikë Allahot kër joh Edhe ti gjestë kër kër kër kër joh Nuk i hikë Allahu jelle jelaluhu Ja'lemu khaenet al a'juni Wa ma tukhfi sëdur Këthënë Allahu jelle jelaluhu Allahu edhi Ja'lemu edhi Syrin të rastar Syrin të rastar Ka thënë Abdullah ibn Abasi, njani pi njerëzve, kur e këshirë një grujet hujë, ti nëzë a se mërvesh kërkush. Allahu e di, Allahu e di. Dhe thëtë e stakfirullah. Ti thave e stakfirullah, pa a nalt, si i naltë, dhe si të ti kërkuj e falja, e të ka pa. Eksu me radhë, dhjedhjet ndryshme, shikime, shpejta ndryshme, i din Allahu të barek e vëtë ala, kur janë këthik të njerëz të shpia, Kanë baha i gare, kanë shtu doze në krimit Të folë për besimtarët Dhe të folë për, pahak për njerëzi Të qesh me njerëzi Thëtë Allahu të bare kjo vëtjala Va idhara euhum Kalu inëha ulai Le dhalun Kjo Oshkullmi Qka e kanë thanë këta Për besimtarët Ku ka kalu Për nga meri së sellem Me shok të ti Pran Ebu Gjehli, Pran Ebu Lehebi, Pran Umej ibn Khalef, Pran Wail ibn As, Kur ka kalu para këtim vë të mlojve, për nga beris e zelle, me shok të vetë, që kanë thonë, Allah u nga e të regonë Kur'an, Kalu, inne ha ula, il e vallun, kanë thonë, që e këto? Këto janë, dhe vijum, Subhan Allah il Adim, Ebu Gjehli, i thot Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem çeki e ka humbudh çeki e ka humbudh sikur çe thoin plot njerzi por ata te zot e ka gjet udhën e ka humbudh e ka humbudh nëse shkon xhamithot e ka humbudh nëse i falë dhe i tutet allahut xhehat e ka humbudh nëse mundohet mi praktiku farzet e zotit dhe mi ik haramit allahut e ka humbudh o ti ti miri qon des tash ka uba e ke u pudën, bir i vetit mas, apo, a thonjë kështu, ma e men dhe përshdo njeri, i cili është i përgjethëshëm, dhe është i ndërgjethëshëm, dhe jako dronë Allah u të pare kjevë të ala, leta din se i rrek në uldzimin e tje e ka Muhammedin së sellem, dhe leta din qdo kush i cili, përqesh dhe talë dhe përbuzët, me njerëzit e cilët uldzohën në rukën Allah u gjellëvala, se i rrek e ka e bugjehlin, i cili është talli e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Amamed alaihi salam nuk u shtall me ta. Poi thon te o ju njerëz. O ju njerëz bini vetit mas dhe keni dron Allahut dhe thuni la ilaha illa Allah dhe dini se keni me dal përpara Allahut te barekehu teala. Pra ne kur përqeshemi a do të më kthimi me të keshme? Jo. Jo. Nëse të kesh dikush mos ja kthe me të keshme. Nëse do të dikush ti je budall, mos i thuaj, jo ti je budall. Jo. Nuk thua të shto Qka ta pingamberi se selim kuro njeri a gjërushëm? Ta kur ta shajet dikush Dhe eshtë fin dikush Ando dikush me të fim, me të provokue Qka i tha? A i tha mos e unë e dyfisht Ta këthaj s'un jam a gjërushëm? Plus unë e ta kvalit i e Jo t'u a gjërusha, jo Tha le ti thoi unë jam a gjërushëm Unë nuk ta këthaj t'u që shto Edhe qdo herë kur dikush t'përqesh Banet ti dignitetin të tanë Ti kallzoi moralin tan dhe feën tan, e njerzit e kallzojn feën e tyre. Fot Allahu te barekehu te ala wama ursilu alehim hafidhin. Ata për buzësit, ata shkatallën me besimtarët. Ne nuk e kena çu kujdestar ato. Ha, ne nuk e kena çu kujdestar ato. Shikosh çka do Allahu, ne nuk t'kena lon ti kujdestar. Hajde ti meru tash terrenin. Kush devijoj e kush devijoj? S'ka lëmë me Zotin ti kujdestar. Allahu ka çup pejgamber. Allah ka që liber E ka të regur rrugën e drej dhe rrugën e shtrem Nuk jeti kujdestari njerë Shkabani, filani dhe alani Kumrini, filani dhe alani Nuk jeti kujdestari Një ditë vëj ditëve Kaloj, Isao Alej Salatës Seram Pengamberi, I Zotit e Bare Kjevët Jala Kaloj, pra një coftinë, një ngërfësire Kaloj, me shok të vetë, lë havarë jun Shiko, lërësia dhe debi I nalt, i pengam bërve Kalun pa një coftine Edhe than shok të Isajt a lejt salatës selam Sa erë e keqe Shumë erë e keqe Cka tha Isajt a lejt salatës selam? Tha sa dhamë të barda i paska Sa dhamë të barda i paska I thanja rësullë Allah Oj dërguri Allah Po pse thave që shtu? Tha deshta mi a shiku pjesën e mirë O dhamë të mira i paska O dhamë të paska të mira Pa, ajo hëngërësir Ama dhamë të paska të mira Ekshtu me ratë Andaj Rolli i pengamberve dhe indekze pengamberve cilë është Me këthit keqen me të mirë Jo me këthit me të keq Nga sa tërskot alipo Nëse ti e këthan me të njëtën Kud alohësh Tëtë alohu të barë kjo e të ala Feljohu me ledhine e menu Mine lë kuffëri javë hakun Esot Esot në akhirat ata ata cilat kanë besuar do të çeshin me pabesimtarët. Po na xirat, jo kë do njëo. Jo kë do njëo. Kur kanë rregulluar Nuhij alayhi salatu sallam anien, kanë kapërcie populli i tij dhe kanë thënë: Ku ka i po shkret drejtësi tani kur s'ka ujë? A nidhi vjen Nuhij me drejtësinë të ndëruar vëllezër? I bjesigur të thotë të shkoj me drejtsinë anie edhe me të thonë ndikush, pse të ndrisë këta një, me thonë, që që tu, të që gjadja, ka me pas një lumë, ka me pas një deti, që atë thonë njerëzit, a, a jenë veti, këtu së so lumë, kështu e ndreçke anijën, nujë a.s. i tha Allahu gjela, wasna ilful kebi ajunina, ndreçke të tin anijën, në nën përqelën tonë, ata keshin dhe lushin, që ka ju tha nujë a.s. i thonë, Inna naskharu minkum kama taskhadun. Edhe nan i dit, apo jo zot. Dikush mosop. Edhe nan i dit, kena me kesh me juve, qysh po çesh ni ju sot. Po namo sabr dmevo. Sabr me, me shkon axhirat. Dikush sot, un e so mbaj sabr un ja kthej ke dunya. E po tash ke mor pi edepit atënve. Pi vesit atënve, pi edukatës keçi atënve. Ban sabr axhirat, ka ovak. Althe ka ovaks shum. Kto është me limit. Thotë Allah, u të barë këvë të jala, a ditë do të qeshën besimtarët me kriminalet. Alel era i ki janë lurun, duke qenë të ullur në këlltu që dhe kërri këtë moja, helë thui bel kuffaru ma kanu je fa'lun. Thotë Allah, u të barë këvë të jala, a e mërën ata që ka ju takon, a e mërën ata që ka ju takon, pabësimtarët për vepa që ai ka bë. Qëto Allahu i jle ka thujt sevap punën e qafirave. Ngase na sevap thjesht e dina, sevap e dina vetëm për punë të mira, po në Kur'an sevap vjen edhe për punë të keqja. Sevap, çka do të thonë sevap? Sevap do të më thon rreth. Rreth do të më thon sevap. Kur thënë na inshallah Allah i tashkun sevap. Çka i bje bukfalisht? I bje inshallah Allah utaxën. Rotull. Pejt ku di dhe thojnë sevap? Pse, se veshët për një anë, delë ka tjetra anë. E se vabë, që ka do me thonë, që atë punë që ka e kipa me takthi? E Allah u gjelë a thotë, a e morën dëmë shpërblimin? A e morën shpërblimin? Dhe vërën të cinerë e kanë bëhe qafirat? Po, përgjigja është, po, dhe me kashë përfundonë, Që shohra la husbullah te bareke ve te ala te allah ju jelle jelat na edukon me edukaten e peigamberve na edukon me edukaten e shokve te peigamberit sallallahu alaihi wasallam elusme allah subhanahu wa taala se zoti onje le jelat na munson me eduko me edukaten e kuranit elusme allah te bareke ve te ala se zoti onje le jelat na munson me kuptu kuranin me zbatu kuranin me ndjek rrugën e peigamberit ton sallallahu alaihi wasallam elusme allah te bareke ve te ala se zoti onje le jelat na munson me bo ve patmira te ne fundit pa qen kominada astaghfirullah li ve lakum këto rrugë kjo mënyrë që kur rrahim alhamdulillah